Друзі, вітаю вас! З вами Ярослав Макеєв, автор і диктор цього каналу. Зараз ви прослухаєте захопливе оповідання, і я бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, так ви не пропустите вихід нових творів. Дуже вам дякую. Артур Конан Дойл Людина з годинником Мабуть, багато хто ще пам'ятає обставин незвичайної події, про яку навесні 1892 року так багато писали газети під заголовками «Загадка Рахбі» або «Таємниця Рахбі». Сталося це в похмуру пору, коли вже давно не відбувалося нічого цікавого, і тому привернуло, можливо, незаслужену велику увагу. Але ця історія вразила читачів газет, знуджених відсутністю новин, тією сумішю фантастичного і трагічного, яка так сильно збуджує уяву широкої публіки. Втім, після того, як розслідування, що тривало кілька тижнів, нічим не закінчилося, і стало зрозуміло, що загадкові факти не отримають логічного пояснення, інтерес до цієї справи згас. Відтоді і аж до недавнього часу здавалося, що ця трагедія остаточно посіла місце в похмурому переліку нерозкритих і незрозумілих злочинів. Однак нещодавно отримане повідомлення, у достовірності якого, схоже, немає підстав сумніватися, пролило на цю історію нове і чітке світло. Перш ніж ознайомити з ним читачів, я дозволю собі освіжити їхню пам'ять незвичними фактами, на яких ґрунтується цей коментар. У двох словах суть така. О п'ятій годині вечора 18 березня 1892 року з Юстинського вокзалу мав вирушити потяг Лондон-Манчестер. День був дощовий і непривітний, крижаний вітер дедалі лютішав, тож погода зовсім не сприяла подорожам, хіба що з нагальної потреби. Проте саме п'ятигодинним потягом зазвичай повертаються з Лондона манчестерські ділові люди, адже він має лише три зупинки і перебуває в дорозі 4 години 20 хвилин. Саме тому, попри негоду, в той день у потязі було чимало пасажирів. Кондуктором був досвідчений службовець залізничної компанії з 20-річним стажем і бездоганною репутацією. Звали його Джон Памер. Коли вокзальний годинник пробив п'яту, кондуктор приготувався подати машиністу сигнал до відправлення, але в останню мить помітив двох запізнілих пасажирів, які поспішали пероном. Один із них – високий назріз чоловік – був одягнений у довге чорне пальто з караколовим коміром і манжетами. Як я вже зазначив, вечір був непривітний, і високий пасажир підняв комір, ховаючи шию від пронизливого березневого вітру. На вигляд йому було, наскільки встиг визначити кондуктор, років 50-60. Та він усе ще зберіг молодечу жвавість і бадьорість. У руці він тримав коричневий шкіряний саквояж. Його супутниця, висока, струнка дама, йшла жваво і широкими кроками, трохи попереду джентльмена. Вона була в довгому жовтувато-коричневому плащі і чорному капелюшку без крисів, із темною вуалю, що закривала більшу частину її обличчя. Їх цілком можна було прийняти за батька з донькою. Вони поспішно рухалися вздовж вагонів, зазираючи у вікна, поки Джон Памер, кондуктор, не наздогнав їх. «Поспішайте, сер, потяг вирушає!» сказав він. «Нам у перший клас!» відповів чоловік. Кондуктор повернув ручку найближчих дверей. У купе, двері якого він відчинив, сидів невисокий чоловік із сигарою в зубах. Його зовнішність, очевидь, запам'яталася кондуктору, бо згодом він висловив готовність описати цього чоловіка або впізнати його. Це був чоловік років 34 або 35, одягнений у сіре, з гострими рисами обличчя, рухливий, з червонуватим обвітреним обличчям і коротко підстриженою чорною борідкою. Коли двері відчинилися, він кинув швидкий погляд на тих, що заходили. Високий чоловік, який вже поставив ногу на східці, зупинився. Це ж купе для курців, пані не виносить тютюнового диму мовив він, озираючись на кондуктора. «Гаразд, сюди, сер, сказав Джон Памер. Він зачинив двері купе для курців, відчинив сусіднє, яке виявилося порожнім, і поспішно посадив туди пасажирів. У ту саму мить він подав свисток і потяг рушив. Чоловік із сигарою стояв біля вікна свого купе і щось сказав кондуктору, коли той проходив повз. Але в метушні відправлення памер не розчув слів – він застрибнув на підніжку кондукторського купе, що зрівнялося з ним, і викинув цей епізод із голови. Через 12 хвилин після відправлення потяг прибув на станцію Вілсден, де зробив дуже коротку зупинку. Перевірка квитків показала, що під час зупинки ніхто не сів у потяг, і ніхто з нього не зійшов. Ніхто також не бачив, аби хтось лишився на пероні. О п'ятій годині 14 хвилин Манчестерський експрес рушив зі станції «Вілзден» і о шостій годині 50 хвилин із п'ятихвилинним запізненням прибув на станцію «Рагбі». У «Рагбі» станційні службовці звернули увагу на те, що двері одного з купе першого класу відчинені. Під час огляду цього і сусіднього купе відкрилася вкрай дивна картина – Копе для курців, у якому їхав невисокий червонолиций чоловік із чорною борідкою, тепер було порожнє, його пасажир зник безслідно, залишивши по собі лише недокурену сигару. Двері цього купе були щільно зачинені. У сусідньому купе, на яке спочатку звернули увагу, не виявилося ні джентльмена в пальці з каракуловим коміром, ні його супутниці молодої дами. Зате на підлозі купе, того, в якому їхали цей високий джентльмен із дамою, знайшли молодого чоловіка з елегантною зовнішністю, одягненого за останньою модою. Він лежав на спині з ногами зігнутими в колінах і ліктями, що спиралися на кожне з сидінь. Куля влучила йому в серце, і смерть, ймовірно, настала миттєво. Ніхто не бачив, аби чоловік із такою зовнішністю сідав у потяг. У його кишенях не знайшли ані залізничного квитка, ані документів, ані речей, за якими можна було б встановити його особу. На його білизні не було жодних міток. Хто він? Звідки з'явився? За яких обставин загинув? Усе це залишалося повною загадкою, так само незбагненою, як і те, що сталося з трьома людьми, які півтори години перед тим, коли потяг відходив із Вілсдена перебували в двох сусідніх купе. Я вже сказав, що при загиблому не виявили особистих речей, які могли б допомогти його впізнати. І це чиста правда. Але правда і те, що його речі мали одну дивну особливість, яка тоді породила численні припущення. У нього, як з'ясувалося, було при собі півдюжини дорогих золотих годинників, три у різних кишенях жилета. Один у внутрішній кишені піджака, один у нагрудній і ще один маленький годинничок на лівому зап'ясті. Напрошувалося пояснення, ніби він кишеньковий злодій, а годинники – здобич. Але цю версію спростував факт, що всі шість були американського виробництва, надзвичайно рідкісного для Англії зразка. На трьох стояло клеймо Рочестерської годинникової компанії на одному фірми «Мейсон» з Ще один не мав фабричної позначки, а наручний годинник, щедро щедроздоблений коштовностями, мав товарний знак нью-йоркської компанії «Тіфані». Окрім годинників, у кишенях у нього знайшли складний ніж із штопором, інкористований слоновою кісткою, у виріб фірми «Роджерс» і Шефілда. Кругле дзеркальце діаметром 1 дюйм, використаний квиток до театру Ліцеум, сріблясту коробочку повну воскових сірників, коричневий шкіряний портсигар із двома манільськими сигарами, а також 2 фунти 14 шилінгів готівкою. Отже, яким би не був мотив злочину, він явно не мав на меті грабунок. Як уже згадувалося, на натільній білизні, що здавалася зовсім новою, не було міток, а на піджаку імені Кравця. Загиблий був молодим, невисокого зросту, чисто виголеним з тонкими рисами обличчя. Один із передніх зубів був запломбований золотою пломбою. Одразу після виявлення трагедії було проведено перевірку квитків усіх пасажирів того потяга і здійснено перерахунок самих мандрівників. Виявилося, що бракує лише трьох проданих на цей рейс квитків за кількістю зниклих пасажирів. Після цього Манчестерському експресу дозволили рушати далі вже з новим кондуктором. Адже Джон Бамер залишився в рагбі для надання свідчень. Вагон, в якому містилися обидва згадані копи, було відчеплено і відведено на запасну колію. Згодом із прибуттям інспектора Вейна із скотланд ярду та містера Хендерсона, детектива, що перебував на службі залізничної компанії, розпочалося ретельне розслідування всіх обставин справи. Те, що скоєно вбивство, не викликало сумнівів. Куля з пістолета чи револьвера невеликого калібру була випишена з певної відстані, одяг загиблого не мав слідів опалу, як це трапляється при пострілі в притул. Зброю в купе не знайшли, що повністю виключало версію самогубства, як не знайшли і коричневого шкіряного саквояжа, який кондуктор бачив у руках високого джентльмена. На полиці виявили жіночу парасольку. Жодних інших слідів пасажири обох купе не залишили. Питання, як і чому троє пасажирів, серед них одна жінка, змогли вийти з потяга, а новий пасажир увійти під час безупинного руху експреса між Вілзденом і Рагбі викликало разом із загадкою самого злочину надзвичайне зацікавлення широкої публіки і породило безліч припущень у лондонській пресі. Кондуктор Джон Паммер зміг надати слідству деякі відомості, що пролили певне світло на цю справу. За його свідченням, на ділянці шляху між Трингом і Чедінгтоном. Було місце, де через ремонтні роботи на лінії потяг кілька хвилин рухався зі швидкістю не більше 8-10 миль на годину. На цій ділянці чоловік, а то й спритна, сильна жінка, могли б стрибнути з потяга на ходу, не завдавши собі серйозної шкоди. Щоправда, там працювала бригада залізничників, які, як з'ясувалося, нічого не бачили, але зазвичай вони перебувають між коліями – а відчинені двері були з протилежного боку вагона. Тож цілком можливо, що вони і не помітили, як хтось зістрибнув, тим паче, що на той момент уже майже стемніло. Крутий насип негайно сховав би від їхніх очей людину, що спустилася з-під ніжки. Крім того, кондуктор зазначив, що на пероні станції Вілзден було досить людно, і хоча достоменно відомо, що на цій станції ніхто не заходив до потяга, і не виходив з нього, не можна виключати можливості, що хтось із пасажирів міг непомітно для нього перейти з одного купе до іншого. Адже нерідко буває, що джентльмен, докоривши сигару в купе для курців, переходить до іншого купе, де повітря чистіше. Якщо припустити, що чоловік із чорною борідкою саме так і вчинив у віллс а недокурена сигара на підлозі нібито свідчила на користь цього припущення, то він, зрозуміло, пересів би до найближчого купе і опинився в товаристві двох інших дійових осіб цієї драми. Таким чином, перший акт драми вимальовувався з певним ступенем імовірності. Але що сталося в другому акті? І як дійшло до розв'язки останнього, цього не могли уявити ані кондуктор, ані досвідчені детективи. В результаті ретельного огляду залізничного полотна між Вілденом і Рагбі було знайдено одну річ, що могла мати стосунок до трагедії, хоч могла і не мати до неї жодного відношення. Неподалік від Тринга, саме в тому місці, де потяг сповільнив хід, під узбіччям знайшли маленьке кишенькове Єванглії, старе і потріпане. Надруковане Лондонським біблійним товариством, воно мало на форзаці напис «Еліс від Джона» 13 січня 1856 року. Нижче була ще одна позначка – Джеймс, 4 липня 1859, а під нею ще одна – Едвард 1 листопада 1869. Усі три написи були виконані одним і тим самим почерком. Потріпане Єванглія стало єдиним речовим доказом, якщо її взагалі можна вважати таким, який вдалося здобути поліції, і вердикт коронера «вбивство скоєне невстановленою особою або особами» поставив крапку в цій незвичайній справі, що не мала задовільного завершення. Оголошення, обіцянки винагороди і наведення довідок також не дали результатів. Не вдалося зібрати жодної вагомої інформації, яка могла б стати основою успішного розслідування. Проте було б помилкою гадати, що не висувалося жодних припущень для пояснення обставин справи. Навпаки, газети не лише в Англії, а й в Америці наперебій висловлювали здогадки і версії, переважно Явно безглузді. Той факт, що годинники були американського виробництва, а також деякі технічні особливості, пов'язані із золотою пломбою в передньому зубі, ніби вказували на те, що загиблий прибув із США, хоча його білизна, костюми і черевики були, по засумнівам, придбані в Англії. Дехто припускав, що він ховався під сидінням і з якоїсь причини був убитий попутниками, які виявили його Можливо, через те, що підслухав якісь їхні злочинні таємниці. У поєднанні з роздумами про жорстокість і підступність членів анархітських та інших таємних товариств, ця гіпотеза здавалася не менш правдоподібною, ніж усі інші, і з версією про те, що він переховувався, здавалося, узгоджується і той факт, що він їхав без квитка. До того ж, загальновідомо, що жінки відіграють помітну роль у нігілістичній пропаганді. З іншого боку, зі свідчень кондуктора випливало, що ця людина мала б заховатися ще до появи інших пасажирів. А якщо так, то якою ж має бути ймовірність того, що змовники випадково зайдуть саме в те копе, де вже ховається шпигун? Крім того, ця гіпотеза не враховувала чоловіка з копе для курців – і жодним чином не пояснювала факт його одночасного зникнення. Поліцейським слідчим не становило труднощів довести неспроможність цієї версії як такої, що не дає пояснення всім відомим фактам, але через відсутність доказів і свідчень вони не могли запропонувати альтернативну гіпотезу. Чимало суперечок викликав тоді і лист в Daily Gazette за підписом відомого криміналіста, який розкрив чимало справ. Він висунув гіпотезу, яка принаймні вирізнялася оригінальністю, і тому я наводжу її тут дослівно. Що б там не сталося насправді, писав він, усе без сумніву залежало від якогось дивного і рідкісного збігу обставин, тому ми маємо повне право без жодних вагань включити такі обставини до нашого пояснення події. Через брак фактичних даних ми змушені, відкинувши аналітичний та науковий метод розслідування. Вдатися до синтетичного. Інакше кажучи, замість того, щоб, виходячи з відомих подій, дедуктивно встановлювати, що сталося, ми повинні вибудувати версію подій у нашій уяві, подбавши лише про те, щоб вона не суперечила відомим фактам. Згодом її правильність перевірятиметься кожним новим виявленим фактом, якщо він впишеться в окреслену картину. Це підвищить ймовірність того, що ми на правильному шляху. З кожним новим фактом ця ймовірність зростатиме в геометричній прогресії, аж поки доказовість такого пояснення не стане остаточною і незаперечною. У цій справі є одна надзвичайно примітна і така, що наштовхує на роздуми, обставина, яку незаслужено залишили поза увагою. Через Гарроу і Кінгскленглії по паралельній колії йде місцевий потяг – Причому, згідно з розкладом руху обох потягів, експрес мав би порівнятися з ним приблизно в той самий час, коли через ремонтні роботи на колії він зменшував швидкість до 8 миль на годину. Отже, певний час обидва потяги йшли однаковим темпом по сусідніх коліях. Кожен із власного досвіду знає, що в таких обставинах з вікна вашого вагона добре видно пасажирів у вікнах вагонів зустрічного потяга. Ще у Вілсдені в експресі вимкнули лампи, тож кожне його купе було яскраво освітлене, і сторонній спостерігач міг бачити все, мов на сцені. Так от події, змальовані моєю уявою картині злочину, могли розгортатися так цей молодий чоловік з безліч годинників перебував один у купе повільного місцевого потяга, його квиток разом з документами, рукавичками та іншими речами. Ймовірно, лежав на сидінні поруч. Найімовірніше, це був американець і, до того ж, людина з нестійкою психікою. Адже надмірна схильність обвішувати себе коштовностями є раннім симптомом деяких маніакальних психозів. Дивлячись у вікна потяга, що рухався в тому ж напрямку і з такою ж швидкістю через ремонт колії, тобто Манчестерського експреса, він раптом побачив своїх знайомих. Для переконливості нашої гіпотези, припустимо, що це була жінка, яку він кохав, і чоловік, якого він ненавидів, який у свою чергу ненавидів його. Як людина запальна і імпульсивна, він відчинив двері свого купе, переступив із підніжки вагона місцевого потяга на підніжку вагона експреса, відчинив двері купе і постав перед тими двома. Зробити це, якщо потяги рухаються з однаковою швидкістю, куди легше і менше ризиковано, ніж може здатися. А тепер, коли наш молодий чоловік без квитка опинився в копе, де їхали літній чоловік і молода жінка, неважко уявити собі, що між ними розігралася бурхлива сцена. Можна припустити, що ці двоє також були американцями. І той факт, що чоловік мав при собі зброю, річ для Англії нетипову, додає правдоподібності цьому припущенню. Якщо наша здогадка про початкову стадію психозу у молодого чоловіка правильна, цілком можливо, що він накинувся на свого ворога. Сварка закінчилася тим, що літній чоловік застрелив нападника, а потім разом із молодою жінкою покинув вагон. Припустимо, що це сталося дуже швидко і що потяг ще не набрав швидкості. Тож вони змогли без особливих труднощів зістрибнути на землю. На швидкості 8 миль на годину це під силу навіть жінці. Принаймні, ми достовменно знаємо, що жінці вдалося зіскочити. Тепер нам слід включити до картини подій чоловіка з купе для курців. Припустимо, що аж до цього моменту події трагедії ми відтворили правильно. Тоді зникнення цього чоловіка жодним чином не похитне наших висновків. За моєю версією, цей чоловік побачив, як молодик на ходу перебрався з одного потяга до іншого і зайшов до сусіднього купе, почув постріл, помітив двох утікачів, які зістрибнули на узбіччя. Зрозумів, що сталося вбивство і, зістрибнувши сам, кинувся на вздогін. Чому він відтоді не з'являвся? Чи то сам загинув під час погоні, чи, що ймовірніше, переконався, що за тих обставин його втручання було б недоречним, наразі ми встановити не можемо. І визнаю, що тут виникають певні труднощі. На перший погляд, може здатися малоймовірним, що втікач-вбивця не захотів розлучитися з коричневим шкіряним саквояжем. Моя відповідь проста. Він добре розумів, що якщо саквояж знайдуть, це дозволить встановити його особу. Йому було життєво необхідно забрати саквояш із собою. Мою гіпотезу може підтвердити або спростувати одна деталь, і я закликаю залізничну компанію ретельно перевірити, чи не залишився в місцевому потязі, що проходив через Гароу і Кінгсхленглі, невикористаний квиток на 18 березня. Якщо такий квиток знайдеться, мою версію можна вважати доведеною. Якщо ж ні... «Моя гіпотеза все одно може бути правильною, адже не виключено, що він їхав без квитка або той просто загубився». Поліція та залізнична компанія у відповідь на цю детально розроблену і правдоподібну гіпотезу заявили наступне. По-перше, такого квитка знайдено не було. По-друге, поштовий потяг за жодних обставин не міг іти по паралельній колії з експресом. І по-третє… Місцевий потяг стояв на станції Кінгсленглі, коли Манчестерський експрес промчав повз нього зі швидкістю 50 миль на годину. Так розсипалася єдина версія, що давала задовільне пояснення події, і упродовж наступних п'яти років не з'явилося жодної нової. А тепер нарешті перейдемо до повідомлення, яке пояснює всі факти і справжність якого не викликає сумнівів. Воно надійшло у формі листа, надісланого з Нью-Йорка, і адресованого тому самому криміналісту, чию версію наведено вище. Я наводжу цей лист повністю, за винятком двох перших абзаців, що мають особистий характер. Вам слід пробачити мені, що я не називаю справжніх імен. Тепер у мене на те менше підстав, ніж п'ять років тому, коли ще жила моя мати. «Але все одно я волію не залишати слідів і вживаю всіх заходів обережності. Втім, я вважаю своїм обов'язком пояснити вам, що не